Ridlanullahi ta'ala alayna wa alayhima džma'infima ma ba'ad. Hvala neka je uzvišeni Allah gospodar svih svjetova onako kako to on zaslužuje. On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena. On je onakav kako je samo ga sebe opisao i mi ga ne možemo nahvaliti niti mu se zahvaliti kako on zaslužuje neka su najlepši i najpotpuniji blagoslovi selam i na rasululla Muhameda sallallahu alejhi ve selle koga je poslao sa uputom i istinskom vjerom da uzdigne da je uzdigne iznad svih ostalih vjera pravaca za ideologija makar to bilo mrsko nevjernicima i mnogobožcima uvažena braćo Poštovani vjernici, jedan od ibadeta kojeg nam je uzvišeni Allah propisao je seđda. Seđda je sastavni dio najvažnijeg ibadeta poslije šahadeta, a to je namaz kao što nam je svima nama poznato. I nijedan namaz nije šerijetski valjan i ispravan bez seđde. Ali je seđda i poseban ibadet. Seđda je kao što ćemo vidjeti ibadet kojeg čovjek može da obavi i obavlja i van namaza samostalno i uzvišeni Allah jallashan ho će je primiti sećda je vrhunac skrušenosti odanosti i poniznosti uzvišenom Allahu jallashanu i zato je on naredio ja ehuhellezina amanu k'u wasjudu ovjernici čini te ruku i obavljajte seđdu Rasulullah alejhi sselatu vesselam kaže: "Najbliže je ono što čovjek može biti svom Gospodaru dok je u sejdži." Rob, insan, čovjek je najbliži Allahu dželle šanehu kada je u sejdži. Postoje dvije vrste sejdže. Jedna sečda je ta koju ne možemo da biramo. Sečda koju čini sva stvorenja. A to je ona sečda u o kojoj uziše Allah kaže: "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa krahaw w zilaluhum bil gudu Allahu čini sečdu sve što je na nebesima i na zemlji. Milon ili silo u zilaluhum bil wudui wal i njihove sjenke, sjenke ludi, sjenke stvorenja ujutru i navečer svojim kretanjem, svojim uvel uveličavanjem i smanjivanjem, pomjeranjem one Allahu dželle šanu učine sećdu. Ovu sećdzu niko od stvorenja ne bira. Već je uzvišeni Allah nadahnuo svako stvorenje, i razumno i narazumno, da Allahu dželešanuhu se pokorava i da mu izražava odanost i poniznost. I nebesa i zemlja i sve što je od stvorenja na nebesima i na zemlji, ovu seždu čini uzvišenom Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Ali ovu seždu mi ne biramo i nećemo biti za nju nagrađeni postoji druga vrsta srđde srđda izbora srđda koja se bira to je ona srđda koja je dio našega namaza i koja se može činiti i van namaza to je srđda koju ljudi sami sebi biraju i na taj način Allahu Đerlešanuhu zahvaljuju i Allah će te sečde primiti i inša Allahu Teala zbog njih svoga roba na visoke deređe u džennetu uzdignuti i nastaniti da bi sežda bila valjana isprana fikski ili šariatski Ibni Abbas nam prenosi od Resuru Laha kako ona treba da se učini pa kaže umirtu en esđuda ala seba'ati a'vum Kaže Rasulullah, naređeno mi je da učinim seždu sa sedam dijelova svoga tijela. Alel džabha, čelom, pa je pokazao i na nos. Čelo i nos se spuštaju na tle, na zemlju. Pritisneš i čelom i nosom. Neki ljudi neispravno je obavljaju seždu, nepotpuno. Jer vrlo često samo spuste čelo ili dio čela, a nosom ne dodiruju tlo ili patos, ili ovaj zemlju. Zatim, ale ljedejni, rukama, šakama, wa ale rukbetejni, i koljenima, to je pet, i vrhovima nožnih prstiju koji su okrenuti prema kibli kada vjernik izražava i odaje seđdu Allahu Subhanehu Ota'ala. Kaže Iman ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, objašnjavajući zašto je sežda toliko kod Allaha vrijedna i zašto je rob tada najbliži Allahu, Kaže zbog toga što čovjek seždom pokori svo svoje tijelo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I najpotpuniji vid odanosti i pokornosti Allahu jeste kada pokoriš srce kada izgovaraš riječi kajanja odanosti i pokornosti i kada svoje tijelo Allahu subhanahu wa ta'ala pokoriš a srđa sadrži sve ove tri dimenzije i sva ova tri elementa dakle srcem se Allahu pokoravaš jer vjeruješ u njega veličaš ga nadaš se strahuješ od njega zatim pokoriš također cijelo svoje tijelo sedam dijelova tijela, sedam tačaka kojima dodiruješ zemlju ali kroz tih sedam tačaka cijelo svoje tijelo Allahu djela u A'la pokoravaš i izgovaraš na seđdi riječi Subhane Rabbijel A'la neka je moj najuzvišeniji gospodar uzvišen i čist i savršen i potpun i da daleko i visoko od svih manjkavosti Allaho akvar zato je seđda vrijedna zato je seđda važna i naravno na seđdi u farzovima izgovaraju se tačno precizirane riječi u sunetu Resulullah s.a.w. subhani rabbi el-a'la najmanje jedan put tri puta također da bi to bilo potpuno ali može i više od toga i ostali zikrovi koje je Rasulullah tu proučio ali van farza u nafilama čovjek može da se Allahu Đalešanuhu obraća svojim riječima na svom jeziku Allahu Đalešanuhu seđdu da izrazi ispolji i da mu srce svoje otvori I tu se kuca na Allahova Đelešanuhu vrata, na srđi, jer smo tada, brate moj, najbliži našeme, našeme gospodaru. Još jedna ljepota srđe jeste što svoje najčasnije tijelo spuštaš nisko, na najnižu tačku, a u isto vrijeme Allahu pripisuješ uzvišenost. Pazi! Svoje čelo spuštaš nisko, a Allahu pripisuješ uzvišenost, Allahu akbar. I kažeš, evo gospodaru, ja sam spustio svoje čelo i svoje tijelo na najnižu tačku, ali samo tebi i radi tebe. I nigdje više i nikome više. Jer ako bi se sređa, ovaj ibadac učinio nekom drugom, ima Allahu džele wa ala, bilo kome i bi bilo čemu, čovjek automatski izlazi iz vjere jer je to ibadet i pozicija koja se samo Allahu jelešan učini i zato ka seđeda وجhi lillevi khalakahu wa sawvarahu wa šakka sema'ahu wa basarahu, fa tebara ke Allah Hizan Khaliqin jedna od ova koju je Rasulullah učio na seđdi jeste moje lice gospodara učini seždu onome koji ga je stvorio, tebi koji si ga stvorio i u njemu usadio sluh i vid pa neka je, naj, neka je uzvišen najljepši stvoritelj to je sežda koju to je doba koju je Resulullah sallahu alaihi wasallam izgovarala na svojim seždama konkretno sežda i tilavetu. i zato sežde van farzova treba iskoristiti iskoristiti za dovu za molbu. Allahu Đelešanu traži od Allaha šta, šta ti treba, a mnogo nam treba. Sve nam treba od Allaha Đeleu Ala. Tu izrazi teube i kajanje, Allahu Đeleu Ala. Traži oprost, traži, traži džennet, traži šta ti padne na um. Od dobra ovog i budućeg svijeta. Zatim, rekao da je sežda poseban i vade, za razliku od ruku'a. Ruku'a, Ne možeš ili stajanje da izraziš Allahu džele u ala van namaza. Onako van namaza da se presaviješ i da zikriš. Neko te pita šta radiš, kaže ja veličam Allaha. Kaže mu ne, to je novotarija. Ne može to van namaza. Ruku van namaza je neispravan. Ili qijan, stojiš i hoćeš da Allaha obožava. Šta radiš, kaže ja Allahu i ba izražavam. Jesi ili u namazu kaže nisam, kaže ne može. To nije ispravno. Al seđda, da može. I vidjet ćemo da je hadisima Rasulullah s.a.v. seđda i samostalan ibadet. Jedna od vrsta seđdi koja je propisana da se obavlja i van namaza jeste seđda zahvalnosti Allahu dž.a. Kada hoćeš da se zahvališ Allahu s.a. Kako kažu učenjaci A inde te žeeddudi njame, kada ti se dogodi neka lije stvar, kada čuješ neku lijepu vijest, kada čuješ neku radostnu vijest, kada ti Allah dade neku blagodat iznova. Tada padni Allahu željavo a na seždu. Tada ova sežda ne traži ne da imaš abdest, kako kaže islamski. jer ona nije namaz, ona je van namaza. Allahu pat na sreću i kaži Hvala ti gospodaru Sve blagodati su od tebe Ne mogu ti se nazahvaljivati Na ono što si mi dao I što mi daješ Ja rabi Kaže da je Rasulullah Sallallahu alaihi wa Kada je ušao u Meku Prvo što je uradio ušao je ponizno Jer kada ti se dogodi nekada to Može čovjeka da ponese I da ga opije I znate kada se mnogo čovjek obraduje Ne zna ponekad ništa priča Ponese to, opije ga blagodat Zato je lijek šarijeta Seđdu Allahu šanohu da se sjetiš Da vratiš stvari onda gdje im je mjesto Da, da, da, da znaš od koga ti je to Da Allaha djel'a u'ala Prvo što je uradio Resulullah s.a.v. Jeste da je klanjao Ušao je u kabu U kabu je ušao i klanjao je osam rekata Kažu islamski djel'acijac to, to je namaz zahvale Allahu Žešanuhu i ovu seđdu, kaže to je seđda, zahvala je Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Sa'd ibn je bil kada je pobidio na Kadisiji, učinio je seđdu zahvalnosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na toj pobjedi, na toj dominaciji, na toj blagodati, na tom ni'ametu. Akab ibn Malik radi Allahu Te'ala anhu, poznati ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamu, Znate njegovu priču, dugačku priču, prelijepu priču iz koje su učenjaci nekoliko stotina fajdi koristi izvukli. Kada ga je Resurullah bojkotovao 50 dana, skoro dva mjeseca, zbog toga što je izostao iz borbe na Lahovom putu bez opravdanja, pa mu je zemlja postala tijesna, svi su ga bojkotirali. Da bi se on popravio, Resurullah ga nije mrzio, Resurullah ga je volio Ali je to radio da bi ga popravio i popravio ga je. Zemlja mu je postala tijesna, medijina postala tijesna. Iako u njoj Resulullah je živio, tada jazhabi najboljih ljudi. Kaže, jedne noći ja klanjam noćni namaz, pred samu uzoru, kaže, na krovu ili na ovaj zadnjoj ploči ili površini moje kuće, nije to bila ploča, nego od, od, od, od palmi ili od čega je bilo, ali uglavnom na površini svoje kuće. Klanjam i čekam zora da nastupi, pa i sabah da klanjam, i da odem i u džamiju, iako me niko ne Kaže, kad od jedan put čujem, čujem ovaj, kako ljudi dovikuju i kako ljudi na govore, o kjade Ibni Malike, raduj Ibni Malike, raduj se! Raduj se, primljena ti je teuba. Resulullahu su objavljeni ajeti u kojima ti Allah Žešanu oprašta onaj propusti i primljena ti je teuba. Subhanallah. Neki su išli, kaže, uzeli konja, jahalicu i krenuli da ga obradoju, da mu ištu muštuluk, ali ovaj ko je viknuo nije mogao da čeka. Svi su muslimani obradovali. Veće koliko je važno želeti muslimanima dobro. Željeti braći, dobro, ono što želi stani na sebi, a sahabi su trkivali ko će prvi da ga poselami, poslije. Jer su ga oni voljeli. Šta je uradio kabinu nalik? Prvo što sam uradio kaže, jeste, učinio sam seždu zahvalnosti Allahu Jalla zbog ove ovog nijameta zbog ove blagodati. Koliko se nama događa blagodati, brate? Koliko nam samo Allah što daje, daje nam djecu, daje nam i metka, daje nam razno razne uspjehe Ovaj u životu to su sve svaka blagodat koja, koju imamo ona nam je od Allaha džellejalala. Trebamo ovaj sunnet rasululla sallallahu alayhi ve sellem uprogramirati u našim životima da se Allahu dželle shanuhu zahvaljujemo. I to ga radiš. Kroz se zahvalnost. Zatim također postoji još jedna vrsta sećda to jeste sećda teube i istigfara. Kada Allahu i Žešanu da se pokaješ, kada se kaješ, a stalno se trebamo kajati. Nije to nešto neku ceremoniju da napraviš pa da odeš kod hođe, pa uzmeš abdes, pa mora, nešto, to neka ceremonija koliko od onih koji ne pripadaju nama. Ne, islam je to jednostavno. Tebba, jednostavno, stagfirullah. Ali ako hoćeš da uljepšaš taj čini gdje ti bude brže primljena, onda padni na srđu Allahu i I Allahu na srđu izrazi kajanje i tebbu. Stala se kaj je Allah subhani raš i tu najbliži, van namaza. Van namaza. Zato uzvišen Allah Žešanohu ove dvije srde je spomenuo i kada, kada su benovi israilcijani trebali da uđu u Palestinu. U Palestinu. Kada ih je Allah spasi od, od robstva Faraona ih je udnjetao, ubijao koga je htio, ostavljao koga je htio, ubijao je mušku djecu, ostavljao žensku, maltretirao, kažnjava robovi, a i robovi su u nekim drugim okolnostima imali boliji status nego beno israilićani pod faraonovom kanđom i onda im Allah otvori more pa i onda nakon određenog perioda i Palestinu dozvoli da, na, da se nastane Da imaju svoju državu, svoju kuću nad glavom ili krov nad glavom. I im kaže uzvišćenja Allah svana? U idhkul nadhulu halihi il qarjeta fekulu minha haithu šitum ragadah. Kaže i kada smo im rekli uđite u ovaj grad ili ovo selo ili u ovo mjesto i jedite šta hoćete. Od svih blagodati Allahovi Žešanova. Ali kada ulazite u odhulul babe suđedav wa kuulu hittatun nagfillakom hatajakom. I kada uđete na vrata učinite seđdu Allahu Jalla wa Ala i zahvalnosti. teube, pokajanja Allahu Jalla I recite dok činite seđdu gospodaru oprostinan. To je ona najpotpunji viš zažde. Tijelom se iz... Allahu pokorava srcem i jezikom. A oni su tobe, Arabi. Ušli na stražnicama, okrenuti leđima i tako su se vukli i na taj način su ušli i Allahu dželjavala odgovarili na to blagodat. To je loši primjer kako se ne treba prema Allahu dželjavala blagodatima obhoditi. I također još jedno seđdi koja se spominje u citatima i u hadisima i u dokazima jeste, jeste seđdi tilaot. To je seđda koja je poznata svima nama Znači, 14 njesta gdje je uzvišeni Allah Jalla wa Ala govori o srđdi, o pokoravanju njemu, tu je propisano da kada slušaš i kada čitaš Kur'an ili te ajete, da Allahu Jalla wa Ala srđdu učiniš. A to su takvi ajeti koji kada ih čuješ, posebno razumiješ, ne možeš da odoviš da ne učiniš srđdu Allahu Jalla wa Alaa. Kada uzvišan i Allah šano kaže da opisujući nevjernike, da kada bi im se učio Kur'an oni ne bi Allahu Allah seđu učinili, a nama je naredjeno da tada Allahu Allah izrazimo i badet, izrazimo, izrazimo odanost. Zato, braćo moja draga, nema sumje da je seđa vrhunac i badeta i odajnosti Allahu dželle wa ala i na seždi trebamo Allahu dželle wa ala da se jadamo ako imamo rašta se jadati da Allahu dželle wa ala tu izražavamo naše žele i da na seždi tražimo od Allaha dželle wa ala je to mjesto kada će inša Allahu dželle wa i moment kada Allah subhanahu wa ta'ala prijima أنه شو نترجم شو <مترجم> بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ويياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم